Але жило в мені дуже самовпевнене відчуття вічності. Я тільки існував, відкладаючи радість насолоду від життя на завтра, на майбутнє, адже попереду безконечна низка днів, куди поспішати. Тепер я знаю, що безконечності немає, у всякому разі, для живого тіла. Кожної миті низка може обірватись, і кожна мить може бути остання. Оце відчуття кожної миті, як останньої, і є те нове, чим збагатила мене хвороба. Якщо мить остання, прагнеш насолодитися нею, випити до дна, силою волі примушуєш себе напружитись, ловити найдрібнішу інформацію, як тепер у журналах пишуть. Пояснюй на прикладі. Іду на роботу. Морозить сонце, сніг, свіжість лірика. Тупає, буцімто, бою щось розхлюпати в собі. Синички натинах, гробчики в стріхах радію. Раптом бабіч дороги синьо-червоні вогники. Сонце в сніжинках переломилось, ніби хтось самоцвіти розсипав. Одразу бажово згадую, пам'ятаєте казку про козлика і самоцвіти? Вогники переливаються живі, причудові. П'ю ту красу. Не просто п'ю, смакую краплинами, наче дегустатор, коштовне вино. Ага, ось вдале порівняння. Тільки не для когось дегустатор, для себе. Бо вже можуть не пригостити, бо ця мить може бути остання, Вона вже ніколи не повториться. Але досить про це. Бо не романа, суцільний монолог «Терехівця Миколи Гужви» Головде ж я сам себе якось загубив у всіх цих щедрих дегустуваннях та слововиливах. Вже й не доберу, де насправді живу, а де лицидію, граюсь перед вами. Я ще про товариша Хаблака хотів написати, бо може і незрозуміло буде, звідки раптом знайшлося у нього стільки рішучості сказати редактору і правду про цуцик? Я сам спершу дивувався. Але десь за день до свого від'їзду Андрій Сидорович Запросив мене до чайної, уявіть собі, мене, наймолодшого в колективі. Мабуть, тому, що я до всіх однаково ставився і ніколи не дражнив його. Ну, сіли ми за крайній столик під фікус, замовили пляшку вермуту, салат і дві відбивні. У Терехівській чайній дуже смачні відбивні готують, ніде смачніших не куштував. Випили, закусили, багато балакали, вже не пам'ятаю усього, Одне тільки я записав того вечора, бо, нагадую, занотовував усе, що стосувалося Івана Кириловича. Випивши склянку вина, хаблак розчерванівся, говорив збуджено, жестикулював, одразу видно, що мало п'є. Але, пригадавши загадного, спохмурнів, насупився, мабуть, глибокий слід у душі лишився. Тільки за другою пляшкою вина проказав, він талановитий. Легкий на думку, на все. А я, можливо, що і не вдаха до всього. Єдине, що маю – гідність свою та честь. А з чим лишусь, коли їх продам? Я не міг дозволити собі таку розкіш, хай у дрібниці, піти проти своєї гідності. Марта зрозуміла. Після суточки з Іваном Кириловичем я пішов додому, і ми вдвох про це думали, біречі дорожчі за спокій, затишок навіть життя. Ми зрозуміли це того дня. Усе забудеться, розвіється, як поганий сон, тільки не зважати на дрібниці, стати вищим за буденність. Уже й зараз, через півгодини після редколегії, в його пам'яті не лишилося нічого, окрім переляканого, нахабнуватого голосу «Гуляй вітра». А пів на п'яту я мушу доповісти першому яких заходів вжито. Він так і сказав, хоч зреагуйте на помилку своєчасно. Потім круговерть, атракціон, драготу смішні в своїй серйозності обличчя. Роти відкриваються і закриваються. По черзі жують слова, а він дивиться понад головами у вікно. У передвечірні тіні сміхаються до себе, вони ж переконані, що він глузує з їхніх жовних.